Estem ja a les portes d'un cap de setmana que ens ha de portar una mica de corcoll pelè fa el temps. De fet serà un cap de setmana amb una mica de tot, molta variabilitat. De moment, el pitjor dia serà demà dissabte, un dia encapçalat pel pas d'un embossament d'aire fred en altura implicarà que sigui un dia molt insegur, ja amb força nuvolades de bon matí. Pot ploure feblement entre mig matí i el migdia cap a les comarques properes a la franja de ponent, cap a l'interior de Lleida, Uns ruixats que se n'hihan extenent a poc a poc d'oest cap a est i atenció entre la tarda i el vespre hi haurà alguns ruixats i algunes tempestes localment fortes cap a les zones més properes a Ponent, cap a la Franja, Pla de Lleida, també en alguns punts d'Andorra, la l'Alurgell o la Cerdanya, i tempestes que ens volen acompanyar la nit. Unes precipitacions que ens podran acompanyar de forma intermitent la nit i matinada de dissabte-diumenge, a diumenge, però a partir de mig matí de diumenge el sol s'ha d'imposar i la tarda de diumenge serà molt plàcida, amb temperatures ben agradables.